понякога една картина не започва с идея, а с капка. Понякога бистра, понякога мътна, като отлоква. Често една картина започва с пулс, с доверие, особено когато навлизаме в света на художничка, която не рисува мисъл, а усещане. Тя не покорява материала, тя му се покланя. В нейния свят водата говори, а цветовете слушат. Добър ден на Мариянжела Анастасова. Добър ден, много благодаря за поканата Нека да кажем повода, а и няколко думи за самата Марианжела. Художничка, пътешественичка в вселената на сетивата и авторка на изложбата в началото беше локвата, която можем да видим до края на месеца в галерията на София Пресна улица Славянска. Нали така? Славянска беседа, 29. Но внимателно, защото в 6:30 затварят. Да, да, да. Това са особеностите на българските и софийските и трябва да се проверява работното време, защото то по някой път е изненадващо. Вчера там беше представена книгата The Miss Фиц. Какъв е смисъл, Марианш флагата е в тази дума, която на английски буквално може да се преведе като неподходящи, изключени, непристъпни или по-образно чужденци, различни, унези, които не се вписват в дадена общност или в норма, чудя се какъв е вашият контекст или ключ към това понятие и дали е свързано с хора или пък с неща, които не пасват, не се съобразяват, с очаквания, с правила, с и просто си вървят по собствен път? А, аз го превеждам като непригодните. Все още не е преведена книгата на български. Много бих искала. А, всъщност, откраднах а, това заглавие. Много ми харесва от моите ученици. А, аз правя една техника, която наричам изкуство изненада, в а, едни работилници. И... Някои от учениците ми много се забавляват и много хубаво ем, откликват. И дори накрая, след като правят някаква картина заедно, се получава история и понякога я правят и на театър, и на видео. Но имах една групичка, която едното дете не говореше изобщо английски, и другото беше много срамежливо, а третото някакси състрит все пак работеше с състрите и, и много бавно вървяха и им казаха, "Хайде, защото имаме само две сесии още, направете си филмче и а, когато видях тяхното филмче, то беше нещо такова. А, това бяха три форми, а, които не приличаха на нищо и... А, те нямаха приятели и родителите им ги бяха изоставили и бяха загубени за цял живот. Не човешки същества, не животни, не. а по-скоро да. форми, празни да. форми. Да. И тогава е, много ми хареса това нещо, но им казах, да, това е страхотно но филм, че те много се учудиха. И аз им казах, да, може би това е за сега. И всъщност, те повече не ги видях тези деца, но ме вдъхновиха за книжката. Книжката Да ми свицам ми добре, чакаме и в правот на български с твои, с твои иллюстрации, нали така? Да, иллюстрациите също се появяват сами, защото аз просто слагам три локви, но при мен локвите имат някаква форма. Едното е плачеща жена, другото се стана като тъжно куче, а третото е като облак. И разни неща се случват на тези три същества сега в а, а, галерията на София Прес. А, може да бъде видяна, пак ще кажа, до края на месец май, т.е. още максимум седмица. Изложбата в началото беше локвата. А, тя се описва като поклон, признание и благодарност към водата. В началото бе локвата, а не словото. Така ли е и какво, какво има предвид Мария Анжела Анастасова? Ам... Всъщност, много време съм работила с акварел, много обичам акварел, след това работих с нещо като батик, но основата на батик. И сега открих техниката, която правя, която е акрил, разтворен в подобрител на а, разтварянето върху неподготвено платно. Това е техника, която Хелън Франкенталер, известна абстрактна американска художничка, е използвала за първи път. Изключително много ми харесва, въпреки че това, което правя, не е точно абстрактно. Uh, започва от абстрактното, но то се оформя изненадващо. <към> <към> uh, смисъл... То се оформя е един много особен страдателен залог, т.е. Uh, uh, uh, случва се независимо от желанието на твореца, така ли? Ами, в диалог с мен и точно това много ми харесва, явно по някакъв начин uh, отговаря на всичките ми необходимости. До каква степен това взаимодействие с материала, вода и боя, върху неподготвено плътно, а, прилича на някакъв вид интуитивен ритуал? Да, защото състоянието, в което се намираме, е много важно. То се отразява веднага на, на жеста ми и на начина, по който отговарям на случайните петна които се оказват, че не са съвсем случайни, защото те са мои. А, и когато успея да се изненадам от това, което се получава, защото то отговаря напълно на моето състояние и на състоянието на света около мен, става магия. Добре, връщам се на тази идея за локвата. Локвата, а не словото. Това а, противоречие осъзнато и видимо ли е за Мария Анжела? Това а, беше а, мото, което а, написах на книгата след като я направих. Защото а, нали в Библията в началото бе словото но тук се получава така, че в началото е локвата, след това идват цвета, след това формата и след това осъзнаването на това, което се е получило. И казвам, че е магия, защото то а, а, отговаря на действителното състояние в момента. И може да бъде откровение, а, което което се представя пред мен <си> а, без никакво налагане напълно естествено. Нека сега за нашите слушатели да подчертая, че нашата събеседничка Марианжела Анастасова има богата история на работа и творчество в различни международни контексти. Париж, Мексико, Неапол, от Неапол до Стара Загора, така да се каже. <съща> <съща> до Португалия миналата година. Португалия миналата година. Как влияят тези различни култури и публики върху а, работата? А, обучението ми е в, а, в Париж, а, в Академията за а, изящни изкуства. След това им съм имала късмет да уча и в Мексико а, графика и стенопис. Но паралелно съм учила и а, литература, латиноамериканска литература. А, а, освен това, им така се е случило, че а, моя бекграунд в, семейен е а, на хора, които са изключително а, свързани с, с, с социалното обкръжение, Те, те са хора, които, действат в, които са действали в обществото, които имали активна роля в обществото. И е, е много е, разочароващо да не можеш да, да по някакъв начин да, да бъдеш полезен в обществото, ако, ако така се случи. <рък> това, това ме кара да попитам а, дали днес а, а, човекът на изкуството може да въздейства не просто на публиката, но и на самата реалност и на самото общество, на социалната тъкан. Ами, поред мен не, това не е било... Според мен това не е било а, използвано до сега достатъчно, освен в праисторията. <сък> но ние сме го забравили и по някакъв начин а, сме се отклонили от това. И може би това е причината, заради която казвам а, в началото, бе локвата, а не словото, защото а, от Ренесанса ние а, се възхищаваме на, на големите майстори, но, но те но те по някакъв начин иллюстрират идеи, докато е, има възможности на изкуството, които пренебрегваме. Е, е, мисля, че то може да ни даде е, неща, от които имаме нужда. Е, може да ни даде някакъв начин да се свързваме с нас самите, с другите и с Вселената. Uh, по много по-естествен начин и затова казвам благодаря на водата. Uh, Някак естествено uh, ми е усещането за това. Uh, след много години uh, работа с, uh, с живописта, но, но и, и разсъждаване върху, върху това, което се случва и, и върху. Uh, върху това, което се случва с изкуството, също начина по който то се развива, откакто от съм била студентка, има една дума, която е фрустрирана, което не знам на български как се казва, но, но така се чувствам от тогава насам, защото мисля, че много повече може изкуството. М -м -м. Че да се използват си цели, целият потенциал, да, който носи изкуството. Да. За това ли създават а, интерактивни изложби с, с участие, съучастие да, на да, публиката, на ученици да, изобщо на хора, които... Да. А, съм Какво се случва тогава? И мога съм късмет да преподавам, и, и то много свободно, много години, и... А... В този процес съм виждала как всеки е, е потенциално артист и, и, и то по много различен начин, абсолютно оригинален и обогатяващ, ако човек е, умее да оценява и, и, и, да, и, и да пробуди това у, у хората. И затова направих... Е, тези инициативни курсове, които, в, в които самата аз изненадам от хората, а и те от това, което могат. И от начина, по който се свързват помежду си. И за последно, какво бихте казала на някой, който се страхува да започне да твори, защото мисли, че не го умее? Обикновено това са хора, които разцъфват в момента на, на... досега. С... Да, на начина. Защото... Просто е, е, съм, много съм искала винаги това да се случи и по някакъв начин е, успявам да прилъжа хората да се отпуснат, защото това е, е ключът. Когато се отпуснеш, действително стигаш до себе си. Благодаря, Мария Жела Настасова, да се довариш на водата, да оставиш четката, да те открия. Това не е просто техника, това е път. А ако искате да се потопите в света на водата и цветовете като ритуал, знаете адреса, Галерия София Прес на улица Славянска и не боли. Благодаря, Мария Ж.